Euskadi irratian, ekosfera. Ekosfera, energiaren, ingurumenaren eta ekologiaren aztekaria Euskadi irratian. Ekosfera, ingurumen gogoeta aholkuak, aldizteak. Ekosfera, jokin aldazabal. Planetaren ordua gaur iluntzean zortzi tarritatik bederatzi tarrdiak arte. Mundozorako eginda deia, miluika lagunek hartzen dute parte eta milaka herri eta hirik ere bai. Ordu bete horretan, etxetako argiak ezezik, enpresa, herri, monumentu, udaletxe eta abarretako argiak itzaliko dira. Denak klima aldaketaren kontra eta energiaren gestio zurraren alde. Argiak itzali, piztu kontzientzia horixe du goiburu VVFF gobernuzko enpoko erakundeak gaurko egin duen deia. Beraz, nork bere aletxoa jarlezake honetan Itzali argiak eta egin dezagun bestelako bizimudut artea. Simpleagoa, lasaiagoa, elkartasun handiagokoa. Beraz, aprobetxatu edo pasiatzeko, edo kandela argitan gure inguruko ipuinen batzuk irakurtzeko, baldin badakigu musika jo edo kantatzeko, denak dira hilunpetan eginitezken ekintza berde-berdeak. Argi dago ez da, egun norentzule. <totipas> Energia aurreratzea, energia berdea aipatzen dira gaur planetaren ordua dela eta gu ere gai horien inguruan hariko gara gaurko saioan euskadiratiko ekosferan. Izan ere, Goiener kooperatiba datoran hilien bertan, hasiko da, argindar berrizta merkaturatzen. Horrek esan nahi du, orainarteko konpainiari erosi hordez argindarra, Goiener kooperatibari erosteko aukera izango dugula. Ez da nabarmen merkeagoa izango, ziurasti estantzen mangan horretan diferentziarik baina bai jakingo dugu energia berriztagarria dela hori bermatuko zaigu Bestetik lehen sati honetan ziurtagiri energetikoa zariko gara berehala nahita ezko izango dugu geure etxeari txekeo energetiko bat egitea baldin eta saldu edo alokatu nei baldin badugu Energiaren aldetik zer moduz dagoen ina etxea eta instalazio energetikoak zegoeratan dauden esango digu ziurtagiri energetikoak. Horretarako arautegia bere ala da sartzeko indarrean eta horretaz emango digu azalpena aparejadoren elkarguak. Hauxe, gure gaurko lehenengo gaia. Ekosfera, elkarrizketaren txokoa. Lande aparejadorea da, tolosarra, oita masei urte. E, ziurtagiri energetikoa zitzekin behar dugu, egunon. Egunon, maiz. Bueno, ziurtagiri energetikoa aipatzen dugunean, zertaz ari gara, e, zein da kontu hau? Ziurtagiri energetikoak e, nerutzen duna da, guk ikertzenari gean etxe horrek ze CO2 emari daukan hau dator, kriotok, kriotoko dator jarraituz, eta nerutzen duna da hori zenbat kilogramo CO2 metrokarratuko urtean eh, botatzen ditu gure gure etxe horrek. Hori e, konuntan eukita sartzen dea sailkapen baten. Sailkapen hori azten da atikan, CO2 gutxien botatzen duen etxea izan gure izateke A sailkapenean sartutakoa, eta gehien botatzen duena e, G jarriko genduken. Mm, beraz, eh, ari gara, eh, askoak pentsatuko duen bezala xe, ba, bere ala, eh, bete beharko den eh, tramite batez, edo egin beharko den zertifikazio batez. Ez takigu exakto eh, noiztik aurrera beharrezko izango den, baina aurki beharrezko izango da, etxe guztientzako edo. Ba, ja, Europatikan direktiba aspaldi eh, manda dago, agindua aspaldi manda dago, eta oh, urtarri leako behartzun, eh, dekretu honek eh, onartua, hotxailiako oh, eongo zala, apiri leako, tazkaren ematen dunez, eka izango da ja e, publikazioa. Ba. Hor honek behartuko du e, etxe asaldu edo alokatu nahi duen edo norri ja zertifikatu hau egina izatea. Mm? Mm -hmm. Ez dakiguna eguna da, ba, beti bezala zein, egon godan, e, tramitea horiten kontrolaren gainean. Printzipioz, etxe asaldu eta edo zine baldin bada, dola notarizatik pasatu behar den, ba, gaur egun etxe berrietan, e hau ja beharrezkoa da eta notari baktsatzen du. Mm -hmm. Orduan biharnezko txoetxa saltzerakoan, ba berak, ez kontrolatzea. Alokairuetan imobiliari ba, baldin bada daude, osarturi, ba, seguraski imobiliari izango die, e, kontrolaubera iek egin dezaten, ez? Mm -hmm. Baina... Haizu zer ere, iparraldean eta e, maiz ikusten da, eta imobiliari ikusten da, hor, agiriaren e, koloretsu hoiek, koloretsu hoiek horri ikusten dira, eta alokatu bai, edo saltzen den e, bai. etxearen zertifikazio energetikoaren berri ba, maten males, dute. Ba, eta hemen euskal herrian eta eta Espainian, ba, gauza, egin behartu, ez? Baina, Europa, Frantzia gukertu daukagun adibidea izanik, baina Eraten, etxearen betiko argazki, datuaz gain azaltzen da ze kalifikazio daukan e, etxe horrek, ez? Ja mm. beraiek daukate ja sensibilizazio hori hemen behartuta. Zuk mm. eh, eh, eh, eh, esan duzu, esan duzu Lander e, Kiotokoa jarraituz ETA bar etxearen e, emisioak e, e, adierazten dituela ziurtagiri honek, baina beste alde batetik an begiratuta, ber bada besteroren aldetikan begiratuta edo etxe jabearen aldeti beiratuta adierazten duera era bean etxearen konformaia, ja, ez ta? Bai, bai. E, jendeak gendeak ditiru du beti, baina ez da badirua bakarrik. Zuke etxea bat ondo isolatuta baldin badaukazu, lehi go kalitate honeko lehi go baldin badaukazu, ba etxeak eroso sentitukozea, beroa lortzearraixo izango da eme ne gutxan amazurik ez daukago, baina bueno, ba Iruñan, e, edo e, Naparroa egoaldean, ba bai, berdin, ez? Esta hartuko gut hori. Eta gero dirua ikusirik ere, ba euskarzun instalakuntzak e, funtzionatzen badin badute ondo, gasatzen badin badute energia gutxi asko emateko, ba, alde horratikan ba, e, ere, ba, ere hobeto, ez? Mm. Eta gausa hokie mm. ikitzen ditut kontutan, hoie denen ikitzen ditut kontutan ziurtagiria. Ziurtagiri, ziurtagiri energetiko honek, zuek e, aparejadoren elkarteen ikastaldi bat ari zaret e, prestatzen, Gaioni buruz zer da irakatsi barrekoa? E, nori... E... Bai, hu, ba esurtagiri energetiko hau azkenen kalkulu bada eta kalkulua hinenaztzeko ba programa ba, bi programa daudez. Guk ere agitzen dugun programa bat da, e, CE3X izena du. Eta bueno, ba, nola funtzionatzen duen programa programa informatiko bada, bai, eh. Bai, bai, nola, nola funtzionatzen duen programa hau ari gera. Eta gero, ba zeintzuk egin izango duten e, ziurtagiria hau sinatu, ba oraindik dekretua aprobatu dabez dago, baino interneten zintsilkaturi dagoen aurre dekretu honetan esaten du e, aparejadore algunoksi, e, arkitektuak eta ingeniore eta ingeniore teknikoak izan daitezkeela e, finatu izaketenak e, hau hmm. Hor zerbait e, zur, zenbait zurmurru zer zabaldu zen E, FP egin da, lanbidezuntza egin da, beste zenbait pertsonak ere egingo te zuten. Bueno, hemen nolabaiteko burruka ere izango da. Ze orain e, zuen sektorean lana gutxituta dago eta mundu guztiak sartu nahiko du horko. Bai, <gutxaria>, bai, bai, Hania, e, kursuetara etortzen ari da jende pila bat. E, Guan tolatzen ja lau kurso antolatu ditugu eta honetania ja beteta izan ditugu e, klase, klaseak eta bai jende asko dago esperantza horrekin, ba horri guretzako ere dituru iturri izango dala, ez? Eta e, bai arkitepto, bai ingeni adaena gaude baitzuite beste beste lan e, hau ba, ba mm -hmm. ber iriste zaigun edo ez mm -hmm. goazen mamira ze elementu aztertuko dira ziurtagiri hori lortzeko zuek ze elementu aztertuko dituzu edo aztertzen e iraketsiko irakatsiko duzu. Hmm. Bai, ziurtagiria hontan jakiteko zure etxeak zenbat zeo2 e, emitituko duen, azertu behar da aurrena <coughs> enbolvente termikoa izena izenaduna, ba paretak, e, leioak, telatua, zea karakteristika euskarren, zenbat bero galtzen dan edo zenbat bero sartzen dan, ba naparroa egoaldeko kasuan, e, parete horietatik. Eta beste gauza bat ere ekitzen duna kontutan da, lehen aipatu dugu bezala, instalakuntza horiek ze rendimento daukaten. Ia zenbaten energia gasatu behar duten lortzeko kilo kilo kaloria edo kilowatio jakin batzuk. Beraz dira bi faktore nagusiak, oh, eh? ez nolabaiteko e, esan duzun bolbetu termiko hori eta bestetik instal instalazioak. Oh, ez azkenean datu e, zehatz xamarrak lortu ditzakezu honelako e, ez dakit azterketa baten bitartez edo zen bateraino dira emaitzak finak. Ba, bueno, beti e, fintasuna izango da lan hori egiten duen profesionalen arabera. E, profesionalak eh sehatzen baldin bada lana ondo egiten, ba datuak aterako dia hobeto. Baino ja e, ikusita alde teknologikoa e, bi programa edo bi sistema daude ziotagiria bateatzeko, ba da metodo normala programa komplejo batzuekin egin daiteena eta beste da simplifikatua eitzen diotena da guk irakastenerari gean e, programa honekin. Eta bin arteko diferentzia, m, programa diseinatutakoren arabera, da oso oso txikia. Instituzuten simulatu endaka, milaka, etxe bizitza desberdin eta rezultatuak oso hantzerakoak. Orrun teknologikoki e, Resultadoan ikuste oso onak diala, baino teknologia azkenean gizakiok ematen diugu sarrerak, ez? Inputak. Eta hor dago lana ona, ez? Lan hori egin behar duna konzienziatuta onda dila, datua sartzen gauzak ondo egitea, ez? Zio urteagireak esate baldimadu, hainbeste kilobatio gastatzen dituen la metro karratuko eta urteko, hori bete beharko da, bestela, eh? Nahar mengatuko da. Hori nortzea gero gukiziko genduk nortu, baina gero dago beste bat nik ia dizneguan, ba dut. jantzi ta Ordun ere etxea, ba tienda gutza goa. Ni jendea udaran e, bezela autendialan neguan, kamiseta utzean, ez. Ordun are du energia gehiago. Azkenean gutiten deguna da hipotesi baten barnuan, neortu zaintzudian emari e, e, e, e, hoeiek, ez. Mm -hmm. Ai Zulander, nola konbentzituko deu gure entzulea honelako ziurtagiria ez dela karga bat baizik eta nola daiteko inbertsio badala. Ba, dekretuak esaten duen bezela, En, egin behar dira proposamen batzuk etxe hori hobetzeko. Er, e, zure etxea baldin badago de maila baten adibidez, ba, ereto domestikoa bezala, eh, atikan jera de maila baten baldin badago, e, ziurtagirea sinatzen duen tekniko horrek, egin behar proposamen batzuk bi maila hobetzeko. Eta programa hortan, neiz eta ziurtagirea nai zazaldu, sartu behar datu ekonomikoak. Orduan guk proposatzen dugun, hobekuntza hori, ba, e, ekonomikoki ere izan behar du biablea, ez? Eh? Eta jendeari, ba, nik esango nioke hori, guk lan hori egiten dug egingo dizkigun proposamenoiek izango dela bere etxea hobetzeko energetikoki eta gainea ba, dirua ere ba, e, aurratzeko. Ba, nik uste komentzitzeko moduko argumentuak eman dituzula, Lander Arregi, aparejadorea, mila esker egunen izan. Berdim. Entzunduzuna zuretzat berriz ere espreski eitb.com euskadi erratia atarian. Atosen bada argindarraren merkatuan datorkigun aldaketaren berriei aipatzera, energia berriztagarria erosteko aukera berehala. Euskal Kooperatiba bat energia berdea erosi eta salduko duena eta aurki sortu ere sor lezakena. Ekosfera, ingurumenari buruzko astekaria Euskadi Irratian. Olatz Azurtza Ingenieria, Donostia Erra 35 urte. Egunon, ongietorri? Egunon. Ola, atzazurtza, gombidatu dugu Goiener e, kooperatibaren, e, bueno, bozera maile, ardura dun, ez gindola, nola esan, baina binepain, Goiener kooperatibari buruzko azalpen, azalpenak emango dizkiguna. Dagoeneko, Goiener ezagunari da bihurtzen, baina egin dezagun historiapur bat, zer da, nun noiz eta nork zergatik sortua, galdera asko aldi aldiberian? Bueno, ba, mila esker, en, bueno, ni Goienerreko partaide naiz, Eta goiener da, energia berriztagarrien kontsumo eta sorkuntzarako e, kooperatiba bat. Bere helburua energia berriztagarrien bidezko elektrizitatea e, jendeari elaraztea da. E, Irabaziaz mori gabeko kooperatiba da. Eta e, energia berriztagarrien... Em, indarra edo energia berreztagarrien aldeko apostuan, jendea bildu nahi du. Horengoz, uh -huh. e, badiru di, alegina kera eta besterakoak izanik ere, merkaturatze lanetan alegindu nahi duzuela. Uh -huh. Beraz, energia komerzializadora bat, eh? bai. e, bihurtzen ari zarete, ze, bere, bai, ala, bere ala, ala Ha, ikusi alizango dugu, ez da kalean nola goiener? Mm -hmm, bai, ba... Bueno, orain, e, larogeita mazazpitik aurrera, merkatua liberalizatzearekin batera, sortu dira, agente berri batzuk, merkaturatzaileak komertzializadoreak, eta e, oiek libreak dira. En, edo zeinek, e, sortu dezake, aktibidade honetan, e, ari dan, e, ba, ente bat, edo talde bat. Eta hor, guk e, merkatutik energia e, eros dezakegu, merkatu elektrikotik, eta e, gure bezeroei e, eskuratzen diegu m, ba, fakturazioa geronek eginez. Mm -hmm. Beraz, edozeinek zeinek eskuratu alizango du, e, goienerrek e, salduko duen energia hori? Edo hori Bai, Espania barruan daukagu eskumena. Por cierto, bazkid izan behar da, edo ez da nahi Bai, hori da. En jarri ditugun baldintzen artean, e, lehenik eta behin guk e, bazkide e, izatea eskatzen diogu, e, gure bezero izan nahi duenari, edo bintzat bazkide baten babesa izatea eskatzen dugu. Bazkide izateko ba, egun euroko diru e, karrera batin behar da, kooperatibari, eta e, ondoren ba, mm, aukera dago e, energia E, goienerren bitartez erosteko. Beraz e, momentu honetan desa edo e, iberdola izan liteke komerziale e, izan zailea bai. beraz horren e, e, ordez izan liteke e, goiener. E, nori erosiko dio e, nori erosiko diozue energiak erosaldualizateko edo nola egiten da? Bai, du? Bueno, hor, e, negozio bidean, e, bueno, bibide dauden e, sa, sektore elektrikoan batetik dago energiaren bide fisikoa egiten duna, hor daude e, sortzaileak, e, red elektrika e, transportea, garraioa egiten duna, eta gero distribuidoreak. Eta hoiek dira gure etxeraino kableak elarazten dituztenak, horiek bideak egiten dituzte. Eta bestetik orzear dihoan energia flusioaren ba, kontrol ekonomikoa egiten da e, beste bide batetik, eta hor zartzen dira e, komertzializatzaileak eta en, en merkatu agenteak hor. Mm, merkatu elektrikoa pool deitzen dan e, azoka motu, moduko bat dago. Subastaketa iz egiten dira. Hori da, hori da. Eta eh guk an erosiko dugu energia. Orduan, han en, en energia erosteko guk en, bitartekari bat e, daukagu en, enara du izena bilbon dagon bitartekari bata eta e, berak e, guk eskatzen dugun energia eta beste batzuek eskatzen duten energia dena batera erosten du ba boltsako agente bat balitz bezela hmm, pakete bat hori da, Telefonien da. Eta hori da hori da hori da hori da hori da hori da hori hori da hori da Naitan nahi ez. Naitan nahi ez. Bai, guk eskatuko diogu e, narari, ba, gure erosketa e, baldintzen artean, energia berdea bakarrik erosteko. Hor duan, ba, e, nara e, merkatura joaterakoan ba, bere iztuko du e, jatorri berdea e, duen energia, eta esango du, haun nik dezaket goien errentzat, Eta, ba, besteak ezin eros dizaket. Mm -hmm. Por cierto, ironia pixka bat eh ezilegi baldimazegu energia berde horrek merkeago izan beharko luke. Bai, ezta. Ala ala, ez ala da. Ala da. Hai, bai, ba, bueno, e, berez energia berriztagarriak merkatuan sartzen hasi direnetik, e, hauek eragin dute, teknologia hauek eragin dute energiaren e, prezioaren jetxiera bat. Eta, bueno, ba, mm, komunikabideetan eta beste informazioa iristen bazaigu ere, en, en energia berrizta agarriek e, e, bideratzen dute edo posible egiten dute energiaren prezioa merkatuan, e, merkea gotzea. Baina, beste aldetik, ba, gure e, kontsumitzaliek ba, ikusten dute energiaren prezioa, kilobati orduaren prezioa igotzen ari dala Eta ordun, ba, lotura hau egiten dute, ez? Energia berriztagarriak daudenetik guri energia garestiago ateratzen zaigu. Ta, horren arrazoia berez, ez da energia berriztagarrien edo teknologia hauen merkaturatzeari e, dagokiona baizik eta hor arlo e, negozio bide hontan badauden beste e, agente batzuek, agente finanziero batzuek duten eraginaren ondorio dira. Zenbait iturritan irakurri dugu, nola baiteko e, espekulazio ere badagoela dagoela, futuro merkatu moduko bat dagoela horre sortua, mm -hmm. eta horrek eragiten duela e, presioaren e, ba, bueno, mer merkatze eza edo, edo igotze hau. E, aurrera dihoakigu bai. denbora olatz, e, sortzen, sortzeko aleginetan e, zerbait egiteko modurik ikusten duzu epe erdian, duzean? Hor, ba, bueno, ari gara e, regulazioa e, begiratzen, ba, lege dia zorrotz e, daukagu, e, aztertu beharra eta etengabe aldatzen ari den zerbait dalako. Eta e, gaur egun ba, azken bi urtetan e, latera diran e, araudiek ba, gauzak zaildu egin dizkigute asko. Ta, e, ekonomikoki ba, benez, benetan zaila dago, E olrelako instalazioak e, ekonomikoki interesgarri eh diren nehean e, egitea. Orduan, bueno, ba, guk en, alde batetikan eh komertzializazio aldeti daukagu negozio bat, hor e, aktibitate ekonomikoa daukagu ta diru sarrera bat eta e, generazioa ere e, egiteko aukera dugu. Ordun E, lotura bat egingo dugu ba gaur egun Iberdrola eh enpresa handiak ba, egin dezaken moduan hartzen e, du. E, Iberdrolak egiten du Iberdrola generazion eta Iberdrola komerzializazion bi zati horien artean egiten dituzte ba, beraien paktuak, ez? Eta e, egiten dituzte ba, beraien intereserako en, ba, baldintzak. Ba, goien Goierrek ere aukera hori ba, badu aukera hori badu eta alegina egingo du jendeak ba pizka bat bere burren autonomia areagotu dezan energiaren alorrean. Demorejuntza bai. igoesan bezela olatz azurtza, goberner eh, kooperatibako parteidea, eskerik asko egun hon izan. Mila esker zu bai aukeragatik. tentsundusona zuretzat berriz ere espreski etb.com euskadi erratia atarian. Argindar, merkaturatzaile berri honi buruzko xietasun gehiago nahi izan ezkero, begiratu honako honetan www.goiener.com Besterik ez gaurkoz, ez aztu, planetaren ordua gaur iluntzean sortzit arritatik bederatzit erdiak arte dela. Eta hortik aurrera gogan izan, denak direla planetaren orduak, ez soilik gaurkoak. Bagoaz, aurretik gogoratu sarean eitebe.com barra ekosferan topatuko dituzuela gure saioak, eta gurekin harremanetan jarri nahizan ezkero berriz gure helbidea zeinten, ekosfera abildua eitebe.com. Azkenik, jaso gure gurra Mikelola Zabal realizazioan, Jokinalda Zabal erredakzio mikrofonoan. Datorren larun batera arte, ondo izan, ondo bizi.